Yo yeah home mom mom mom mom mom mom mom mom mom mom mom mom mom mom The Grammys happened last night and Kanye West did not win a Grammy, but he did go on a Twitter rant to talk about white publications, or at least publications that are run by white individuals, and how they should not talk about rap or hip-hop music because they don't know what it's like to be a descendant of a black slave. So, this is another one of his Twitter rants that goes crazy, and he says the following. Um, so, he goes to Pitchfork, which, by the way, gave him a 9 out of 10 on his latest record. But not good enough. Not good enough. He says, to, <laughs> to Pitchfork, Rolling Stone, New York Times, and any other white publication, please do not comment on black music anymore. What if it's a black writer at a, uh, quote-unquote, white publication. And what makes it a white publication? No, no. He's already deemed these publications white. Even if you're black and you're writing for one of these white publications. Still a white publication. You're not allowed to write about black music. So-called okay. black music. Okay. Um, I love, love, love white people. Okay. Oh, we got a funny way of showing it. Okay. But you don't understand what it means to be the great-grandson of ex-slaves and make it this far. Okay. By the way, let's stop for a second. This is the same guy who went on a Twitter rant just a few days ago begging Zuckerberg to fund his, you know, music. Right, a white guy to fund his music. Yeah. So you're okay with someone investing one billion dollars into your music, but you're not okay with so-called white publications writing about you. By the way, he is okay with white publications writing about him. He wants attention. That's exactly what he's getting. Uh, so uh, I got an idea. Well, why don't black musicians? By the way, this only applies to Kanye because he's the only one doing it. Stop begging white billionaires for money. Ooh, I can't turn it around, right? Okay, so. Look, w we take this issue very seriously on the show, and we talk about it all the time, that history rains down on us through the generations. It's true. So the history of slavery in this country is not irrelevant to today. It doesn't mean that any white person uh, that's out there right now is responsible. They didn't do the slavery, right? And so people often uh, say that in a way well, they just dismiss the whole topic. Man, it wasn't me, man. That was a long time ago. We know it wasn't you. Right, But that put a lot of African-Americans in this country, in a, and then the Jim Crow and the discrimination and all that, put them in a situation where they had lower-wage jobs. They had a lot less wealth than the average white family. In fact, to this day, the disparity uh, is enormous. More than 10 to 1, white families have greater household wealth, and it is because of the socioeconomic conditions that African-Americans grew up in. But this jackass wants to come in and take ownership over that. And even though he's a multi, multi-millionaire, but he thinks, I don't have enough millions of dollars. Yesterday, he said that uh, those billionaires, the white billionaires, as he would call them, uh, didn't do the right thing by giving to schools in Africa. They should have just given it to him instead. So you know, don't, don't pretend you care about the African-American cause Or that somehow you're affected because you're the great-grandson of ex-slaves while you're living in your mansions on top of mansions. Mm -hmm. and, and talking about how you're $53 million dollars in debt because you're such an idiot that you couldn't manage any of the enormous amount of money you made. And then go begging for more money. And then fall back on the excuse of, well, I'm black, so if you're white, you can't criticize me. Okay, mm -hmm. I don't know what we are. I mean, I, we get called olive all the time. Are we allowed to criticize you? Are we allowed to? I don't know. You know, maybe I should ask for permission from Kanye first. Yeah. <laughs> oh, I kind of like being called Olive. Yeah, I don't mind it Olive's, at all. Olives are delicious. Anyway, um, <laughs> he also says the system is designed for colored people to fail, um, and one of our only voices is music. One of our only ways out is music. Okay, I got it. And you use music to become a success story, but then you messed it up. I don't know what happened to him, and honestly, there's a part of me that thinks that he does have some sort of mental issue, and and. That's why I kind of hold back from going too hard against him. But there's something up with him. Like, his sense of entitlement, he might be a sociopath, to be honest. Right? I mean, he has absolutely no self-awareness. He doesn't appreciate even good articles written about him. Pitchfork rated his latest album 9 out of 10. And you know what he responded back to them? Pitchfork. The album was 30 out of 10. <laughs> <laughs> you if you put it 30 out of 10, you're whining your mouth out talking about it. No, there, there is a fine way <laughs> incredibly stupid. Man, I know what's that kind of <laughs> Välkomna till avsnitt 100 av uh, Tommy och Lundes podcast. Vi, vi körde en liten... Uh... Lite, lite intro här, du fick, du fick den här länken skickad till precis, våran, våran... Av, av, en, av, en, av en svart vän, ja, av en svart som, vän. Som, med kommentaren Kanye Bean Kanye. Ja, uh, Kanye West har ju varit, vi, det är, vi behöver prata lite mer om Kanye West, det är ändå avsnitt 100. Och han är ju en lyssnare. Ja, det, det här är intressant. Senaste avsnittet har vi fått en kommentar på, från en... Kanye. Kanye West. Mm. Eh, det står det. Kanye West. Eh, kommentaren är skriven på engelska. Ah, ja, det är så man vet att det är sant. Ja. Mm. Eh, så att, så här. Men, men Tommy, jag, jag, det jag undrar. <hör> du, du, du som. Jag förstår. Alltså, det, det är som jag. Förutom att han är Kanye. Men det här att han <hör> påstår liksom att för att liksom. Kunna förstå hiphop så här ja. Då behöver man ha Förfäder som var slavar ja. Är det, är, är, är, är hip, är det är, Kommer hiphopen ifrån Slaveriet alltså Nej nej, Det gör det inte jag, jag, jag vet inte Kan alltså är okej okay att säga så när vi har liksom vi har liksom här, vita hiphop mm. som han har jobbat med mm. och, hur många, och som hur... JC har jobbat med och så här, artister som Eminem och Brock, till exempel ja Eminem och, och Beastie Boys och så där mm. som är har tillfört någonting till jag tror jag tycker jag, jag, jag, jag, det här kanske är för att jag är typ vit men jag, jag blir störd, jag stör mig på när um, hiphop görs till en, en så här rasgrej istället för en klassgrej. Jo, men... Jag ser hiphop som en klassgrej. Punken skulle aldrig hålla på så här. Och säga typ, om inte du vit vit klass, Om inte dina förfäder har arbetat i en gruva i London... Eller någonstans i förorten eller sånt där. de då, då får inte, då, som då, då, då, vi alla vet finns Då, då, då får inte, då, då då får inte du lyssna på punk Nej. Men, men, men jag tror Jag vet vad jag tror Jag tror att det är så. Här, alltså Kanye West Jag vet inte, han kanske är en, en, en begåvad musiker mm. Mm. Det, det, det, det står väl det, det, det, Så mycket kan man väl säga Men sen är Han verkar inte vara för, Förutom, utöver det så verkar han inte vara Speciellt intelligent Nej, alltså jag, du... tror, jag tror ju att det här är hans sätt han, Det är han egentligen säger är att du, du är inte svart så du fattar inte hiphop Men han vet att men Jag kan inte bara säga så Och då tänker han Vad har vi svarta? Vad kan vi, vad kan vi komma med? Men förstå jag vad menar? Då använder han liksom så här, ja Men med slaveriet, det var en grej Fun fact Väldigt många med så här, som har irländsk blod i sig Har slavi, slavar som förfäder För många... Uh, många irländare var slavar till britter oh, Så britterna har slav, förslavat uh, och koloniserat uh, Skottland, Irland Många sådär Ja, jag har ju sett Braveheart till exempel Ja, uh, det finns, det finns uh, vikingar förslavade många uh, andra vita europeer mm. Trälar, mm. vi tog hem trälar. Mm. Vi är typ slav, vi slavägare Ja jag har ju rötter i Belgien, så jag kanske har slavförefärdare. Kanske. ja Du är, du är, ja, du, du är 25% svart. Oh. Det, är därför du, det är därför du lyssnar på hiphop. ja du har, jaja, men då har vi det fått förklaras. Kanye har ju också bekräftat det. Det är därför du gillar hiphop. Ja. För du har ju ett slavursprung. Men jag, kommer ändå, jag, kommer, jag får inte kritisera hiphop. Nej, det får du inte göra, för du är vit. Så om jag säger typ Kanye, jag tycker Kanye är bra musik. Mm. Det får inte jag säga. Nej. För jag förstår inte det. Nej det gör det inte. Måste vi inte kort nämna också trailern för hans kommande tv-spel? Ja, <laughs> oh, det var så mycket Kanye precis sistone. Ja. Han har ju kommit med ett nytt album. Mm. Jag kan inte lyssna på det, det finns ju på Spotify in, Inte jag heller, det, är, det måste finnas på Spotify Gör det? Uh, ja, vänta, det kanske bara finns på Tidal ja, nej, nej, nej, nej, nej, det finns på Jodel bara Kan jag la ut sitt nya album på Jodel um, Ja, han, han är ju i 53 miljoner dollar i skuld Varför? Det vet vi inte, han har varit på att hantera sina pengar Ja Ehm um, jag vet inte. Är det, till, är det, det, det, det är väldigt Kanye. Det är svarta, svarta änglar i vita kläder som flyger upp bland molnen. Men det är hans mamma. Ja, men det är ju många andra också. Ja, jo, men, men jag tror att spelet ska vara baserat på att det är hans mamma. Ah, ja, det är det. Är, det, är, det är. Och han visade ju den tjejen på en event. Ja. Men jag vet inte vad det var på för event. Typ Kanye-eventet. <laughs> Kanye-con. Ja, Kanye-con. Ja. Uh, och och, och sen, så typ, sen när han hade visat upp den trailern så, så, så tyckte han inte att publiken uh, applåderade tillräckligt mycket Nej. Så då skällde han ut dem mm. Och sen visade han igen <laughs> Han visade en igen och då fick de nog väl applådera mer De fick mm. en till chans på sig och så såhär typ. ah, Ja. Ska vi börja spekulera? Okej. Okay. Kommer Kanye dö inom... En relativt snar framtid. Alltså som han är nu så ska man ju vara när man har så här, haft en 30 årig karriär. Mm. Då kan man börja vara som han är mm. efter så här, 20, 25, 30 år. Men han, han har ju liksom börjat efter bara 10 år. Ja, och det är lite det jag tycker är lite läskigt. Och det är därför jag ställer den här kanske lite provocerande frågan. Jag vet inte, den kanske ja. inte är han, han, helt han... korrekt att ställa. Men, men han har någon slags aura över sig att, Alltså, han börjar bli lite av en Michael Jackson karaktär, förstår du? Han är ju ja. han, han börjar ju bli ett skämt. Men även liksom han producerar fortfarande bra musik, men sen att liksom senaste plattan hade han väl typ 50-60 olika producenter på, vilket också är typ jättedumt. Ja, under många av dem som var vita. Ja, precis. Nej men det har ju, det har ju gått, han kan ju inte hantera Kanye, kan inte hantera Kanye. Nej. Förstår du? Uh. Men jag tycker, jag, jag, jag, jag tycker han är underhållande Det är jätteroligt Att lyssna och titta på honom Och sådär ja. uh. och, men, men det blir ändå på något sätt konstigt Att han ändå liksom gör musik Som liksom Är uppskattad och För de som vet det Eller har koll på det Att det är bra ja. skit ja. uh. Så, så, så det, det, det, det funkar Alltså det, det, det, det går inte ihop Nej, nej Den här clownen kan ju som vi ser på reddit Och så liksom släpper den en platta som får 9 av 10 Fast den då ska ha 30 av 10 Såklart <går> Alltså att inte vara nöjd med 9 Okej om man inte är nöjd med 9 av 10 Men att så här, Gnälla offentligt över det Mm ja, Mejla tidningen? Ja Hallå Ja, nej, jag vet inte, det, det är konstigt Kanye är en sån som vill ha sex i getingar Expressen Annars så Jag gav ju ett spel 8 av 10 mm. En gång och utgivarna tyckte inte det var bra, så de skickade oss två stycken exemplar av spelet till för att vi skulle recensera om det. Det, det, det är på den nivån liksom. Ja, och, och det är viktigt att poängtera, det var, det var inte Kanye-spel, för det har inte släppt än. Nej, det var... Jag ska, jag, jag vet inte om jag har sagt vilket spel det var. Ska jag göra det? Ja. Okej, okay, det var Grand Theft Auto Chinatown Wars till DS. Som Rockstar ville att vi skulle recensera om För att åtta av tio var för lite hör mm. ja, hörni Du vi var på biogår Vi måste prata ja. om det Ja Vi nämnde ju det i förra veckans podcast Att vi skulle gå och titta på, på Deadpool Och det gjorde vi Döpäl på svenska Ja, Eller, eller skull Skallpupel Skallpupel Skallpupel 5 ja. ehm, av 5. Ja inte 10 av 10. Nej, 5 av 5. Ja, absolut. Typ 8 av 10. Mm. Eh, från, alltså det var när man går och tittar på en film som man räknar med att den här ska vara rolig. Då tänker man att då, då är det, det kommer att det kommer vara 3-4 tillfällen i filmen som det är så här: gud vad kul det var. Ah. Eh, Deadpool är, den är typ jätterolig precis hela, igen, hela, hela vägen igenom. Och sen är det vissa scener som liksom. Blir through the roof Som är ja. hilarious det, det, det, är så, det är så sjukt sällan Som jag faktiskt skrattar till en film mm. Men här gjorde jag faktiskt det här Flera gånger Sjukt imponerande Arbete av manusförfattarna ja. att, att orka En enda att sen, Hålla uppe innan, det fi tempot, innan filmen ens hade börjat Så var den jätterolig Ja um, Men har, har okej okay. Vi kanske inte ska spoilera på. Och ja. berätta roliga skämt och sådär. Nej, det behöver man inte göra. Det bästa syntes ju inte i trailern egentligen. Som många, speciellt komedier, har ju liksom de roligaste nej, scenerna nej, i trailerna. Så var det inte här eller. Mm. Um, men har, nu när du har fått smälta filmen lite grann. Mm. Och du har liksom fått lite perspektiv på den. Mm. Typ tolv timmar eller något sånt ja, där. Ja. Um, har du någonting negativt att säga om den? Jag har inte... N nej, du ska vi säga. Nu, nu ska jag vara verk verkligen kritisk. Ja. <hör> ja, alltså den här kritiken är ju jättetråkig. Jag hade någonstans eh, trott att den skulle vara blodigare och brutalare mm. än vad den var. Den var ganska blodig och brutal. Absolut. Men, men på något sätt så är det ju inte på grund av... Blodet och brutaliteten som det känns som att den har fått en R-rating i USA. Nej, till det är förmodligen nakenheten. Nakenheten och språket. Eh, ja. Och liksom sånt. Fast den är ju ganska... Han... Ja, den är ju rå. Så det, det är... av sin egen hand. Ja, jo. Fast... Spoiler. Men, men det... Fast det gör sig på ett sätt så att det bara är... Alltså, det, det, det, det blir ju inte... Alltså, nej, Tarantinos filmer är ju också brutala. Ja. Fast det är också jävligt blodigt. Men det, det är lite... Det, kan man säga att det är lite Tarantino-våld? Alltså, man, man blir liksom inte så här äcklad av det, även fast det är... Det är inte realistisk våld. Nej, det är... Det är... Som, som, i, som i The Revenant. Mm. Där är ju... där är äh, Våldsamheterna mer realistiska. Mm. Och det blir liksom mer obehagligt då. Trots att de inte är så här lika blodiga. Men det de illustrerar smärtan på något vis. Mm. Vad fint det är, lätt. Ja, men när, när, när, när våldet i Deadpool gör någonting så känns det liksom nästan som en blandning mellan så och riktigt våld. Mm, mm. Lite som säg Kill Bill. Mm. När någon får armen så här, avskuren i Kill Bill och det bara pssst. Det är typ det, det, det, det ser inte ut att det är ont. Nej. nej, Det gör ju inte det. Nej precis. Det ser ut, fan det skulle typ kickla. <laughs> ja, exakt. blodet sprutar ut. Men Ja, men, för, för, ja. men, men det är nog den kritik fast, fast jag vet inte om, jag hade velat haft en blodig Förstår jag menar Men, men det var, Nej, den behöver ju inte vara blodig För jag hade förväntat mig att jag skulle Jag, jag, jag, jag var inställd på att jag skulle skratta Och, och tycka att filmen är skitrolig ja. Och, och, och det, så blev det Men ja. jag hade även trott att den skulle vara Väldigt brutal för det är liksom en Marvel-film Som har fått 15-årsgräns års gräns. Ja. För jag menar det som gör att det blir 15-årsgräns det, det, det, det är samma slags våld Som i typ en X-Men eller Avengers och sånt där Men här har de liksom Lagt till blodstängsdataeffekter ah. Det är det, det som är skillnaden du, Jag menar du ser ju jag menar, när Captain America Kastar en sköld I, i, liksom, i ansiktet Eller liksom i magen på, på någon ah. I Avengers-filmerna eller Captain mm. Jag menar hade de liksom gjort att liksom då stängte det blod kommer man. Då hade, förstår du. Det är ja. det de har liksom det är samma sak på så sätt. Ja. För, för, för jag tyckte ändå att det var väldigt många scener som att, att liksom klipps precis innan det brutala hände. liksom. Ja. Uh, ja. så är det. jag skulle nog vilja och sen just det där att typ så här okej, okay, skurken har ingen känsla. Nej. Och, det, och, och Deadpool har ju Känsel men han helas Så det, det ja, öppnar, den här det öppnar med, ju Med, med en bad också. guy som inte har känsel Jävligt gjort alltså Det var inte första gången man såg det Nej, det var det inte äh, um, Okej, okay. Skurken var det sämsta Ja det var det, han var jättedålig tror sjukt ah, faktiskt. Okay. Nu när du säger det, det är nog min, jag, jag har två punkter Och kritik okay. Och nu, nu det, det där är nog en av dem i så mm. fall för jag hade bara en punkt innan, men då är det rätt. Skurken... Bara... Och så är det många Marvel-filmer. Ja, fast å andra sidan... Det skulle ha blivit jävligt dumt om man skulle ha en superkarismatisk bad guy i filmen om Deadpool. För att man skiter i stort sett egentligen i alla, förutom Deadpool. Jo, men han kunde ju varit så här äh, stark, i alla fall. Men han såg ju tråkig ut också. Ja. Det var, det var ju liksom ingen Ultron direkt. Där har vi en karismatisk bad guy i en Marvel-film. Ja. Fantastisk ja. Men det hade blivit för mycket Om det hade varit en Ultron i Deadpool liksom. Ja, mm. ja, men alltså, ja men okej. Det, det är en av punkten Tråkig Men det är, det är många Marvel-filmer mm. Jag tycker Loki i Avengers är skittråkig också Ja, det gör inte jag Men han är ju, han är ju med sig. Han är ju en puny god Ja, men han är Jag gillar ju det alltså, Men det, det är det som är Lokis grej Han har ju liksom Något storhetsvansinne och så har det ju varit Back in the Days. Men jag vill ju jag vill som liksom att man ska typ. Men fast det är, ju, det är luke Loke och det, man blir inte emot honom. Men du, du kanske aldrig har varit jätteinsatt i, i vad heter det? nordisk mytologi och läst böcker om det och alla berättelser och sånt där. Jo då, Röda orm och sådär. Ja, men ja. liksom, för, för att, men sånt men jag, tycker jag, jag tycker jag med full och hår i mitt mellanstadie. Mina... Men, men argumentet att det är så luke är är inte ett argument för att han ska vara skurk i The Avengers. Nej, alltså det, då, kan det, man ta, då kan man ta så pappa Smurf också och ja, säga, ja. Typ, ja, men det är så han det är kunde, det kunde ha varit, Han ska det, inte vara skurk Det kunde ju vara en random dude som liksom hade tagit tag i spiran liksom. Ja, men, men, men jag, vill, jag vill ha någon som är kraftfull mm. om, om hulken helt på egen hand kan spela nu i dig Då skulle du förmodligen inte vara en skurk Fast det är ju också värt det, för den scenen är amazing Ja, <laughs> alltså den scenen kunde de ha, bara att de har någon annan som är skurk ja Ja, men skurken i Deadpool... Sista bossen ska ju vara någonting. Ja, jo. Men min kritik som jag hade innan du påpekade där... Mm. ...var att jag tyckte att Deadpool som film... ...och det är någonting som jag så här anat under marknadsföringen... ...under ett par tillfällen riktade sig som om det bara var killar i publiken. Och när den väl, när den väl tillkännagav att det kan finnas kvinnor i publiken... Mm. Så såg filmen det som att de skulle vara förvirrade och ditdragna av sina pojkvänner. Ja, just det. Mm. Och det tycker jag är eh, en förlegad syn på superhjältegenren eh, superhjälte och ja, superhjältepubliken. Ja. För man kollar på Avengers och man kollar på Thor Nej, och man hur? kollar på de här, hur många procent av dem är kvinnor så är det mellan 35 och 45 procent av publiken som är kvinnor. Jag men så är typ exempel. Jag menar castingen av Chris Hemsworth är ju genialisk. Mm. För han tål att tittas på. Och Chris Evans i Captain America. Ja, och det är personer... Och Loki. Ja. Han är också han... en fanfavorit. Extremt många kvinnor som ja. skulle kunna. Ja. Mm. Eh... Och och här har de ju och det, det vet ju alla, antar jag, att det är liksom Ryan Reynolds som spelar huvudrollen. Och ja. det, vi, vi konstaterade igår att han har ju förmodligen fått ligga en hel del Mer. tidigare på grund av att han är Ryan Reynolds. Mm. Men han kommer, han kommer ju nå sin peak nu i, i och med Deadpool-filmen. Ja, hans penis kommer gå sönder. Ja. Men det, det, det, det är nog min huvudkritik mot det här. För att typ i början av... För, för, det var någonting under marknadsföringen som fick mig att tänka att så här, den här filmen riktar sig mot, mot snubbar. Mm. Och det är ingen fel med det. Det, det är okej okay att rikta sig mot snubbar, men man kan göra det utan att exkludera kvinnor. Mm. Uh, och sen i början då, då när den typ så här... Uh, Tänker att nu sitter flickvännerna i publiken och är förvirrade för att det här skulle vara en superhjältefilm men han är ju våldsam. Mm -hmm. Och sen mot slutet av filmen så säger han någonting, han säger någonting till publiken. Mm. Han säger här: titta killar, mm. äh, du, du, du behöver inte vara en superhjälte för att rädda den rätta kvinnan, den rätta kvinnan tar fram superhjälten i dig och mm -hmm. sånt där Uh, och jag tänker inte klaga på att det är såhär, heteronormativt Det tänker jag inte göra att säga Alla killar i publiken uh, är inte kvinnor Men jag tänker klaga på att det riktar sig till killar mm. Alltså det, det, det är ingen stor grej egentligen Men jag tänker om jag skulle vara en kvinna i publiken mm. Och han säger hela tiden riktar sig till killar Och den gången han riktar sig till mig Så är det att jag ska sitta där och vara förvirrad mm. Ja men saken Det som du nämner där i början När han säger liksom att åh nu sitter tjejen här Och undrar att det skulle gå på en superhjältefilm Men det verkar inte vara Som om de inte vet alls vad det här är för film liksom. och, och där borde de ju där där Det hade ju varit mera trovärdigt Det är liksom han sagt att nu sitter föräldrarna här Med sina ungar och bara men skulle inte vi gå och titta på en superhjältefilm Precis det hade varit bättre Ja för det hade varit som en grej som skulle kunna hända men det är 15 års gräns på filmen så det borde inte hända så man kan liksom inte klaga över det. Men det skulle vara liksom, det skulle vara, det skulle vara kul. Det, mm. det, skulle vara ro, det skulle vara mycket roligare. Ja. Det skulle vara mycket roligare. Så där, där, där skulle du vara en del av manusteamet ja, Är det inte roligare om vi säger att föräldrarna är förvirrade istället för att kvinnorna blir. förvirrade Och, och, och det har vi ju, sen premiären så har man ju sett det på, på internet också Att det har varit i USA då, där det är alltid USA Föräldrar som har tagit med sig sina barn på den här filmen och blivit förbannade Och mm. tycker att det är jävligt dåligt stil av Marvel mm. Och lämnat biografen efter tio minuter vilket jag förstår. Ah, ja. För efter tio minuter så. De första, ja, precis. De första minuterna är ju liksom. Det, det första man får se av Deadpool är liksom närbild på hans skrev. Ja, ah. det, det, det, det, det sätter ribban på en gång. Och, och, och menar på att de borde ha någon slags märkning, Marvel, så att man skulle veta <laughs> Men jag menar, att det inte är lämpligt att ta med sig sin nioåring på den här filmen. När vi, när vi, satt, när vi skulle, hade kollat på filmen och så, så tändes lamporna och sådär, mm. um, och jag såg mig omkring, och jag, jag gissar att det är ungefär 35-40% procent av publiken som var kvinnor. Mm. Det, var, det var många kvinnor där. Det var ju inte, inte en korfest på något sätt. Nej. Uh, och jag, det spelar ingen roll om, om det var så här, de flesta kvinnor var uh, dit dragna av sina pojkvänner Det spelar ingen roll uh, om, typ, tro, Jag tror liksom inte att de satt där och var förvirrade Nej Så det, det, det är nog den kritiken som jag har mot Deadpool Det är min nummer ett Och sen nummer två är väl då att skurken var lite dålig Men så är det ju alltid Så var det i Ant-Man också och jag tycker att det delvis var så i Guardians of the Galaxy också. Ja. Filmer som jag tycker om jättemycket. Men de är inte så bra på skurkar. Nej, men där, de tre filmerna har ju också någonting gemensamt. Mm. De har ju liksom en huvud, huvudkaraktär som bär filmen själv. Mm. De vill, ja. du, du, du, med, med roliga sidekicks i och för sig. Du tror inte att de du tror att de vill så här att det ska inte komma någon så här antagonist och så här överskugga hjälten? Ja, men lite så. Ja, så de måste ju inte tro. För jag, jag tycker ju att det... Jag, ty jag tycker att det är viktigare med en, en, en, en intressant och imponerande och skräckenjagande eller så här upphypad äh, äh, antagonist mm. än vad jag tycker att det är med en så här kul hjälte. Mm. Jag tycker hjälten är tråkig egentligen. Mm. Utom Deadpool, för han är ju egentligen en antihjälte. Ja, han är... Vilket på vilket sätt och vis Star-Lord är också? Ja, de, de, de är... Ja, det är li, lite ant men också. Det är tre stycken personer som... I, nej, nej, nej. Är li... nej ant men en ant-hjälte. Ja. En ant hjälte Ja, jag förstår. Det, nej. Det jag skulle säga är att det, det är liksom tre personer som typ lite mot sin vilja blir hjältar. Ja. Egentligen. och Och... och, och, och... Jag säger det här nu, Guardians of the Galaxy, Ant-Man och Deadpool Det är de tre bästa Marvel-filmerna Ja, där är det För att jag, jag, jag tycker om när det inte är så seriöst mm. Jag tycker om Nolan-filmerna mm. Men jag blir men, lite trött på dem det, det, det är inte Marvel Nej men alltså det är ju så här, seriösa superhjältefilmer Nu lyssnarna kommer ju säga påpeka det annars Vi är fullt medvetna om att Christopher Nolans Batman-filmer tillhör DC-universumet och inte Marvel Mm, mm. Carry on Nej, det var det. Typ jag, tycker, jag tycker om de mörka filmerna, men jag tycker att de, de humoristiska filmerna är lite mer um, underhållande. Mm. Och jag tycker att Deadpool går en bra balans mellan det mörka och underhållande. Ja, men, och jämför liksom Nolans Batman och uh, även Man of Steel. Nu väntar vi på Batman Versus Superman ja. uh, också. De är, de är ju. DC har ju ett annat mörker över sig För, för Marvel-filmerna nu Sen liksom hela Med Captain America, Thor, Avengers Iron Man-filmerna Där är ju liksom, det är ju någonting som Skulle, alltså det, det är ju inte Action, det är ju action-komedier I mångt och mycket, alla hela Marvels ja. Det är ju alltid liksom Någon comic relief med Och det är scener som är enbart skrivna För att vi som publik ska skratta åt dem Ja man sitter ju inte och skrattar åt Christopher Nolan Och Tom Hardy till exempel Eller Heath Ledger alltså, Nej. Det, det är... då, får man, då får man gå ut på Reddit Och kolla på Bane -sketcher. Ja, Då skrattar man Du Du du, du, du, du. du, du, du. Standing on a car Finger in the air With some women with my fingers in the air Yes I'll be the one who wins three party of tournaments Make a million dollars with a beat in our net Yes I be the one who... <laughs> Fan du, du gör jättehugt det går inte Det går inte fun. shit fun. Shit. Bot. Shit. Bot. Shit! ska jag med bakom det här nu? Det är ju som sagt avsnitt 100. Och vi tänkte att vi skulle liksom testa en grej nu i det 100-avsnittet. För att under de här åren, det är väl två år vi har hållit på typ. Så mm. har vi, vi har haft ett, jag har haft ett dokument på min på, på min dator. Som heter Tommelodus Podcast, där man hela tiden har skrivit in saker och ting som det här vill jag. Ja, ska vi prata om i podcasten? Dokumentet heter Tommelodus Podcast, inte, ja. min ja, inte min dator. inte min dator. Och uh, nu tänkte vi testa något som heter Speedpodding. Vilket innebär nu att vi ska, ta, vi ska beta av de här punkterna som finns på i vårt dokument. Och det är ett gäng. Men det är liksom snabbt bet, för att försöka testa Speedpodding, liksom. ja så att vi, vi, vi, vi får rent det det, Vi vill ha det här dokumentet rent ja. Vi vill inte titta på det här dokumentet Och säga att gud Det här har vi inte pratat om Varför har vi inte pratat om det här Utan Vi ska, vi ska göra det rent helt enkelt mm. eh, och, och, och, och, och saken är den att Många av sakerna Har, har vi skrivit upp för kanske Ett och ett halvt år sedan ja, jag Och bara har skrivit som stödord Så att nu plockar vi det här Och, och, och sen, sen så så, så pratar vi om det en liten stund mm. Första punkten är Selfiesamhället, snedsträck, amatörporr Har inte vi pratat om det? Jag vet inte Det känns som att vi har pratat om det Så fast så, så borde det ju här vara borttaget från listan I och för sig ja. Men vad har vi på selfiesamhället och amatörpor? Varför har vi liksom satt ett snedsträck Mellan dessa två För selfiesamhället, det har vi ju kommit upp Ja. Och amatörpor har vi också diskuterat Men det är väl e exhibitionistiska i, i, i och det är lite narcissistiska Lite titta på mig Och det där titta på mig, det sträcker sig ju till nakenhet Och det sträcker sig säkert till eh, sex också Det är samma, samma mentalitet liksom Jo men, men när, jag, när jag tänker på ordet selfie-samhället Då tänker jag, det, det är ju ett samhälle som har ett filter över sig Jaha amatörpor har inget filter Det är, det är den nakna sanningen Mm så kommer vi, kommer vi få se så här? Ha, professionellt... det här om att vi ville prata om att amatörporn är så mycket bättre än <laughs> selfies? Eller vad va, förstår du? Varför har vi inte sett en amatörpor filmad med selfie stick? Det måste ju finnas. Jag fick ju av dig, det var ju inte så länge sen Vad heter de här som man åker på? Hover. Nej, inte Hover. Jo, men de heter, -heter ju Hover de? någonting. Men ja. två hjul som man står på. Ja. Hover någonting det. Sådana finns. Ja. Där de åker omkring på sådana både, både det, det, det är jättekul det klippet För då står tjejen lite framåt Och så kommer killen bara där Och det. kör mm. dockar Och sen åker de runt runt <laughs> Imponerande då Jag skulle tänka att ramla Det tror vi inte visa Nej det gör vi inte Nej. för då får vi ju um, inte, inte det här klippet ligga kvar Nej förmodligen inte uh, Men vi skulle kanske vi kanske kan våga oss på att lägga upp länk På vår Facebook-sida till det här klippet så. Jag fick ju till och med mitt helt osexuella Klipp borttaget Ja just det, när, när du checkade korv ja. Och så mjölk ur din mun Ja, det tyckte de var för hårt Det är jätteroligt Borde ska vi, borde vi så här återskapa det Och se om det får ligga kvar Men ha, Har du är... någon korv här hemma? Nej, Nej det får det vara du, svack, svack, svack. du, du, du Mm -hmm. Ja, okej okay. Känner vi oss färdiga med Selfie-samhällets nedsäckad Ja, okej okay. Skånska programledare jag, <laughs> jag tror att det här handlar om Att eh, Det eh, Hur kan vi säga oh, ja. Att Barnprogram det är ofta. Ah. Det är skonska. Skontalande barnprogramledare. <laughs> det här är hemskt. Och jag tror att jag skrev upp det här i samband med att jag tittade på, på ett barnprogram. Jag minns inte vilket. Och min dotter frågade mig vad han sa hela tiden. För hon. <laughs> <laughs> Hur kändes det för henne då? För att hon hör ju att det är svenska, Ja. men hon tycker att han pratar konstigt. Ja. ja. Och, då, men, och, då blev det, då, och då svarade då... du, alltså gumman, jag vet fan inte. Nej, men då är min första tanke så här, man kan ju, alltså, när man gör barnproduktioner, man kan ju inte tänka att det, liksom, det ska vara rikssvenska. Så var det ju på tv förr i tiden, och radio, att man inte fick vara med i tv och radio om man inte pratade rikssvenska. Va, har det varit så? Förr i tiden var det så, typ Jaha. när det var nytt. Då hörde du aldrig dialekter på tv och radio okay. Det var bara proper riksvenska. Mm. Men då kan man tänka att man ska gå tillbaka till det Men nu PK-samhället nu Då, då, då tänker äh. du såhär var, var tredje programledare måste prata skånska PK-samhället och <laughs> selfiesamhället Ja, precis här. Okej, okay, barnen kommer inte förstå det pedagogiska Och inte fattat skit av det här programmet Men vi måste ändå ha några som pratar skånska med Ja <laughs> Är det så? För, för Fast ofta, ofta, ofta är det ju så här skånska programledare I typ skriker barnprogram Som egentligen inte, det finns inget pedagogiskt Med det, överhuvudtaget <här> Så det är därför, då, då får de eh, Gigget, det gigget Ja, Ska, vi försöker Integrera Skåne <här> Ja, <här> exakt Ja, <här> ja. <här> ja. okej okay. Tommys mamma rasist Frågetecken <här> Ja just det, ja. det här var ju jättelänge sedan ja. um, Hon och jag åt sushi i Hässelby Och vi såhär, hon, hon, hon är ju singel Ja Som ni vet <skratt> um, <skratt> Tom sitter alltså och försöker fixa ragg till sin mamma just nu här i podcastet ja, ja. Gammal hon? Uh, hon är född 68, hur gammal är man då? 53-54 54? Är man 54 då? 68 78 88 98 2008 Då var hon 40 Är hon 48? Nej, hon är, nej, hon är, nej! Nu försöker vi räkna matte Gör, nej, inte det. Gör inte det Vi har gjort det så många gånger 78 88 98 2008 och så åtta år till 2016. 10, 20, 30, 40, 50. Hon är över 50. Eller? 78, det är 10 år. Ja. 88, 20 år. Ja. 98, 30, 30 år. 2008. 40. Ja. Och så 10 år till... Fem det är 2018. Då ska hon vara 50. Men du är 2016, så ska hon vara bort två. Men Din mamma din mamma kan inte vara 48 år. Nej, hon är äldre än 48 år. Är inte din syster och jag lika gamla? Va? Nej. Min syster är tre år yngre än vad jag är. Ja. Hon är född 87. Du får inte säga att jag trodde att hon var lika gammal som jag. Jävlar, Ludde! <skratt> <skratt> är du, du äldst? Jag är hennes storbror. Jag trodde du var lillebror. Ja, det är inte den första som tror. Hon har levt ett hårdare liv än jag <skratt> har. Jag <skratt> måste verkligen ha gjort? Jaha. Oh, Okej, okay. jag, jag, jag kommer kanske hucka upp min mamma- men du köper min syssta. Ja, <skratt> ja, verkligen. Men du är 30. Ett. Ja, och, och om din mamma är 48- Okej, vi ska göra så här. Vad va är 31 minus 48? 48 minus 31. 8 plus 9. 17. Var hon 17 år när hon fick det? Nej, hon är inte 48. Hon är över 50. Ja, men du, om hon är född 68. Om du räknar rätt. 16. Nej, hon är inte född 68. Hon är född år 62. Jag sa fel. Okej, 72. Sa jag 68? Ja. Är du helt säker? Ja. Hur gammal är hon. Uh, hon? är född 68. Hur gammal är man då? 68, 68, 68. 72, 82, 92, 2002, 2012. Då var hon 50. Ja, och så hon du... 50 för fyra år sedan. Hon är 54. Ja, okej. Okay. Och rasist. Ja, just det, ja. Ja. Mm. Uh, <clears throat> Nej, hon är inte rasist. Men, men hon... hon... Vet inte riktigt. Uh, hon uh, Hon vet inte riktigt. Hon... Uh, vi satt åt uh, på en sushi-restaurang i Hässelby. Mm. Och hon börjar prata om karar. Mm. Och hon, hon, hon gillar ju manliga män. Hon brukar ju... Hon hona... Så är hon ner på dig då? Ja, det hon. Känner hon sig misslyckad över sin son? Ja. Mm. Uh, hon och min syster gillar ju... Manliga händer Jag har ju inte manliga händer Känner på mina de händer är så lena, de Känner du mina händer sjuk lena. Ja. Ehm, Och de säger liksom De vill ju typ de vill ju sandpapper De vill att man ska sandpappra klitoris på dem mm. Ja, de vill ju sträva Nävar, valkar Jaha. Ja, tydligen ehm, Och då sitter de och pratar så här om så här, äh, Män som hon har så här dejtat Och sådär Och så kommer hon in på så här raser Vilka raser som är manligast Mm hon vill göra så här håriga karar. Mm. Håriga, manliga, långa, grova, stora karar. Mm. Som så här eh, Stellan, hela ställan skarsgård. Mm. Ja, det är en drömkar. Och då, då sitter hon där och, och, och säger typ så här: Att asiatiska män, mm. det är ju ingenting för henne. Nej. Sitter hon och säger: På en sushi sushi-restaurang. Ja, Där vi är de enda inne i sushi-restaurangen Jag kom osökt att tänka på en tweet jag läste Okej. Okay. Att det var en snubbe som hade sett en asiat med stånd spinga rakt in i en vägg Han bröt näsan Jag tänkte utveckla den där, men jag vet inte om jag ska. Jag tänkte, jag tänkte om man skulle föra över den och säga att det var en jude som sprang in i en vägg. Men Ja, men han bröt näsan. Ja, det funkar det också. Åh, nej. Okej, din mamma, hon vet inte bättre. Hon är inte rasist, hon vet bara inte bättre. Det blir ett helvete att klippa det avsnittet. Ja, <skratt> okay, eh, barn, nej, kriterier för en man-crush jag, jag, jag, jag vill bara vi Jag, vill, jag, jag, nej, jag vill bara spotta lite på mig själv också då, då. Eh, jag, den, den dagen Som jag åkte hem och skulle göra eller åkte hem Till henne och skulle göra penisavgjutningen ja. Så stod vi och pratade om um, om, om att bli lätt påverkad Av alkohol mm -hmm. För hon dricker väldigt mycket mm -hmm. Jag dricker ingenting nej. Drack, en igår. Drack en öl igår Vi kissade tre gånger bara för den ölen <skratt> Um, och, då, och då så typ så här eh, stod det två stycken asiatiska killar bredvid. Och så pratade vi om att hon var lätt påverkad. Och då typ pratade hon om att hon, hon är kompis med, med Gabriella. Ja. Och hon pratade om att hon blir mer lätt påverkad av alkohol. Eller. Gabriella blir mer lättpåverkad påverkad av alkohol än hon blir, eller vad det är. Mm -hmm. Och då sa jag typ, ja men det kanske är för att. Antingen sa jag att det är för att Gabriella är halv asiater. Så sa att det är för att. Att det är konstigt att det är så, eftersom hon är halva Och så fick jag stå där och förklara för henne att asiater blir lättare alkoholpåverkade än andra raser. Mm, alltså det är kliniskt bevisat. Ah, ja, Ja, de, de, de har som liksom en gen som gör det. Ah. Samma, samma sak som att de har torr Ja, ah, just det. Ja, ah. um, och att de inte har de här svettköttlarna, så ah, det. det är så de luktar illa. Så de är, de, de är, de är typ lättpåverkade, men väldigt renliga. ja. Ah. Det är så att man spelar rollspel, ska göra sina raser. Att... <laughs> okay, och, och, om du väljer att vara lätt påverkad då kommer du även lukta gott. Ja, men precis. Så, så får man slå en tärning för att så här, ta reda på hur, hur mycket man kommer lukta. Ja. Um, nej, och, och då stod det ju två stycken asiater alldeles bredvid oss. Mm. Och då tänkte jag, typ, okej, okay, hur, hur ser det här ut? För jag, jag sa ju inget negativt Nej. som min mamma gjorde om att hon inte vill ha en asiatisk man för att de ser omandiga. Mm. Uh, men det ser inte bra ut Nej. när man står och pratar om så här rasegenskaper. När man står där och bedriver rasbiologi mm. <laughs> praktiskt taget. Ja, mm. uh, ah, det var. Ah. Jag, jag kanske också är lite som min mor. Ja. Ah. Men kriterier för en man-crush står här i våra dokument. Ja. Ah, ja. Okay. Ah, då skulle vi anta ja, Ta fram vad det är för kriterier för att man ska kunna räkna det som en man-crush. Och då antar jag att det här har ju vi skrivit ner i samband med att vi har pratat om förmodligen Ryan Gosling eller Shia LaBeouf. Ja, det är ju vi pratade ju om dem igår att, vi, att om, du, om du blir tagen av Ryan Gosling bakifrån ja. Och jag står på knä framför det och blir tagen av Shia LaBeouf bakifrån mm. Och så high vi varandra och mm. bara ler mm. <laughs> Vi hade ju en liten Shia LaBeouf-moment igår Vi kollade på, på den här fantastiska videon, Cias video. Ja. Vi, video Vi var ju i sällskapet av en som inte hade sett den Nej, precis, hon, ja. hade inte, hon hade inte blivit invigd, hon hade inte fått sitt liv förändrat Herregud, vad tyst det var Ingen pratade, ingen sa någonting. Jo då. Ja, efteråt, de, de vi kollade på oss satt i ja, <tryck> ah, ah, jo. Och sen när en kärle bara förbörjar klättra upp i taket. Det var de ljuden som kom. Ja, ah. ah, och de kanske också kom. <tryck> <tryck> de ljuden typ. Ja, ah. ja, uh, ah, jag vet inte. Vad är det för kriterier om man säger att det är en man-crush? Vi har ju Mancrush på Ryan Gosling och... Eh, ja. Och... och, och, och, och uh, Shia Vad är kriterierna? Jag vet inte. Det är en kille man... För har... Shia är ju egentligen inte snygg. Nej. Utan han, han är ju mer om att han... Han är, han är ju inte ful. Och han har ju en skitsnygg kropp i Elastikart-videon. Ja. Men eh, det är ju mest för att han är så himla fantastisk Vi... i vad saker och ting han hittar på. Vi behöver ju kort... Nämna att i förra veckan då blir det, förra fredagen Då spenderade ju Shia 24 timmar i en hiss ja ah. Och där kunde man titta live på på Youtube Jag var inne i 30 sekunder och gjorde det Fick man se honom? Nej, nej, nej För jag man, man ser hissdörrarna Man hör honom prata bara Okej, okay, så det kanske inte ens var han Jo, men det ens. var han, det var ju folk som, alltså, som tweetade som var i hissen och sånt med honom? Ja. ja, det var en vanlig hiss Så han cool. skulle stå där i 24 timmar och typ Ah, så den och och åkte upp och ner Nej, och Folk får komma och ah, fråga Så, okay. så, det var så när, jag kunde, när jag följde flödet på Twitter Så verkar det som att typ, de i hissen började, Det var typ ingen som pratade med honom Utan de så pratade med varandra istället. <laughs> ja. Så att, jaja ja. Ja, ja, Det var en ganska tråkig punkt Det är kanske därför vi aldrig har tagit upp den i podcasten i och för sig. Så är det väl med alla de här punkterna ja. Du, du, du. Tänker du sitta så länge eller? Du, du, du, du. Sitter jag så här? Jag vet Är det för att jag beatboxar? Uh, nu går vi vidare. Uh, barnfria vagnar på tåg. Ah, Okej. Okay. Jag tror, om jag minns rätt, så skrev jag upp det här för ett bra tag sedan. Då en vän till oss uh, räntade om att han ville ha barnfria vagnar på tåg. Ja. Ah. Och tycker att det är rimligt. Uh, och jag som förälder kände att Nej, det är det inte Men däremot så skulle man kanske Ha någon slags uh, för, för, för, för att Det finns ju tysta vagnar, inte det är samma sak Ja, precis men, men, men, men just att det blir För det är liksom inte Om ett barn härjar på ett tåg Det är liksom inte direkt barnets fel För att det är just ett barn Jag måste jag, jag må det, det beror väl mångt och mycket på de vuxna som är i sällskap med barnet Dåliga föräldrar fria vagnar Aha, Ja ja Jag måste få berätta om min tågresa hit mm. du, du, du kanske såg att jag skrev i svampchatten Att en främmande man såg min penis Nej Och Niklas sa typ Det, det, det är fint Det har jag missat Det är fint att, göra, att kunna göra folk glada Ja men det finaste är att kunna göra dem glada med sin penis. Vad hände? Okej. Okay. Få, vänta, får jag gissa? Får jag gissa? Du skulle skicka en kukbild till en tjej. På och, tåget? Ja, och du märker... Nej, men inte... Alltså, det, det är en bild som du har sparat på telefonen som du använder. För du, det är en bild som du är nöjd med. Ja, en <laughs> kukbild som jag är nöjd med. Ja, och den sparar du och skickar till flera. Så vad så bra vinkel. Och så säger du liksom att... Ah, den här, Nej, den. kolla. Inga kukbilder. Ser du? Nej, en bild på Chockeys Tommy bara. Ja, och sen den här som jag såg på Tinder. What the fuck? <laughs> det där är inte okej, okay, profilbild på Tinder. Hälpe. Okej. Henne, det matcha med? Oh, ja, ja. Hon, hon, hon är ju ett praktiskt exempel på Don't stick dick in crazy Ja, precis ja. Uh, Men okej, okay, det var inte det att du... Jag har inga kukbilder om, om han, om han, Du märkte att han tittade på din telefon när du skickade, nej, okay. nej, han såg min kuk in person Nu, det här, alltså, du, du behöver, det här är intressant Det här är ju briljant nu med, med den här listan vi har Det, det föds intressanta ämnen att prata om ja. Ja. ja, men det, så är det ju Våra ämnen är ju bara startskott Och sen, ja. sådär, nu, bara... nu av sitt hundra, då visar vi liksom hur podcasten går till Ja, precis, bakom kulisserna mm. Men berätta ehm, För det första, det, det var två märkliga saker med den tågresan Den första märkliga saken var att alla i vagnen var fulla Alltså på riktigt, det gick, det gick en man omkring Alltså Han var inte tågpersonal eller någonting Det här var bara en man som gick omkring och serverade folk alkohol Han hade flera alkoholflaskor med sig Och var helt ut till de som ville ha han hade med sig små, massa små flaskor Och små snapsglas ja, Men, men var, var inte det ett sällskap då? Att de var ett gäng och skulle åka till Järn jo, jo, jo, På någon jo, happening jo, jo. Jo, jo, jo. Men ja, ja, han ja. stod bredvid dem som satt bredvid mig Och ja. stod och pratade med dem mm. Och jag lyssnade på vad de sa Och förstod att han känner inte dem De nej, känner inte varandra Nej men det är ändå, då var det ändå ett sällskap De skulle på någon grej tillsammans i. Det är mycket möjligt Jag fick all... igår kanske jag vet, ja, det var Men idag är det, det Brynäs djup det, det, det kändes inte som en typisk hockeypublik heller Nej, okay. ah, ja. Utan du var bara typ Han gick omkring och frågade folk om de ville ha alkohol Och de var fulla och pratade Jättehögt Och jag fick så här, skruva upp ah. volymen på hörduvarna Och han bara gick omkring och gav Jag visste inte att man fick dricka ja, men, alkohol på Frågar Frågade han dig? Nej, Nej, men då, då, då är det väl ett tecken på att det var ett, ändå ett slutet sällskap som ja. man inte frågade dig. Där de inte känner varandra, men de kommer liksom i samma ja. båt. Det, säg att det är en arbetsresa eller något. Ja. Oh. Uh, och det var konstigt. Ja, men jag tycker att du verkligen drar ut på det här nu. <laughs> jag ja. vill veta varför du har visat din penis för en främmande man. Det är inte inte Nej, Men vad fan! Uh, Okej, okay. <clears throat> jag skulle gå och kissa. Och glömde låsa dörren? Nej. Nej. Jag skulle gå och kissa. Och när jag stod där och kissade så var det upptaget. För att jag, jag började gå mot toaletten. När du när stod det in... och kissade? Nej, när jag stod och väntade. Ja. Lugna ner dig nu. Ja, men, ja. jag skulle gå till toaletten. För att då såg man på lampan att nu är det inte upptaget. Mm. Då kom jag inte förbi den här uh, fulla farbron som stod och serverade <laughs> alkohol. Där jag fick såhär, stå och såhär, försöka klämma mig. Och sen så visste jag inte riktigt om man... Man vill ju gå rumpa mot rumpa när man skulle klämmas ja, förbi jo, någon. Jo. Men då kommer jag ju att skrev till ansiktet på den som sitter där ständiga frågan. Säger, ja, vilken, ja. Vilken, ska jag vända kuken eller skärten till? Ja, men precis. För att jag ville ju... Ja, nej. Uh, och så då jag för sent till badrummet, till toaletten, så att någon annan han tar så fick jag stå och vänta utanför. ja. Och medans han stod och kissade Okej, vänta nu. Då var du, såhär, du tänkte såhär, säger, så du så här, du förbereder dig och drog fram du ner julfen och drog fram den så att du bara liksom kunde ta, jag... ta ett steg in och så börja kissa på en gång. Så jag är ju faktiskt när jag är hemma. Då tar jag ju fankuken in i badrummet. Halvvägs från vardagsrummet till toan så bara Och ibland, ibland när, jag, när jag är borta när jag, när jag är hemma så typ stoppar jag inte in kuken för att äta en bit den på badrummet heller. Och det var ju problem jag hade ibland när jag skulle kissa bort ja. Att jag såhär, glömde, glömde stoppa bort. in kuken. Det är sant. Ja, ja. Um, men. <laughs> med, Medan jag stod där och väntade. Så ja. började dörren sakta glida upp. Ja. Medan han stod där och kissade. Ja. Och han märkte inte det. Nej. Och grejen är att låser på dörren fungerade inte. Och han hade ingen aning om det. Nej. Uh, så jag fick ju stå där och såhär, titta. När han, <laughs> så han stod ju bara och kissade. Du skulle... <coughs> Ja, men precis. Men han märkte det till slut. Ja. Och så typ stängde till den. Mm. Um, så jag var ju beredd på det. Mm. Uh, och jag gick in, jag kissade. Mm. Uh, provade att låsa dörren, verkade gå. Alltså det gick att vrida och lampan... Sitt, kissa, stå, kissa. Stå, Jag tänker sitta på en offentlig toalett. Nej. Fan. Um, och sen när jag hade kissat klart. Mm. Inga problem, dörren hade inte glidit upp. Uh, så skulle jag skölj skölja av kuken i handfatet. Ja, Såklart, mm, såklart. Uh, Och då <skratt> De... Tänkte jag, okej okay, jag får, får hålla handen På dörren För nu står jag ju bredvid dörren med kuken framme mm. Som den glider upp nu då är du full syn mm. um, Så jag håller handen På dörren och försöker skölja av Med ena handen Med bara en hand mm. um, Och tänkte att nu kan dörren inte glida upp mm. Däremot så kan Någon öppna den ganska lätt för jag håller ju inte hårt, jag håller ju bara så att det inte ska glida upp av sig själv mm. Så att det kom ju en man och bara rycker upp dörren Och där står jag med kuken i handfatet Så vänder du om och så har du, så här, du har så vatten på kuken Så du stänker upp vatten i ansiktet på <laughs> ah, han bara, han bara, ah. <laughs> Kukvatten! Ah. Rakt i ögat! Ja. Okay. Uh, så, och jag, jag. Gjorde han så här ursäkta då? Nej, det gjorde han mm. faktiskt inte Han, han bara tittade och, och jag var ju beredd på det där, på sätt och vis. Du bara, gillar du vad det ser, eller? Jag bara, gjorde <laughs> ehm, Nej, alltså, jag, jag var ju beredd på det där, så jag fick ju inte panik och så här, Det är uppdraget! Ockipado! Okay, <laughs> ehm, utan jag, jag bara tittade i honom i ögonen och sa, Låset funkar inte. <laughs> med kuken i hand. <laughs> ja, låset funkar inte. Och det här är min Och så kuk. stängde jag. <laughs> Och, så, och sen tänkte jag typ okej nu, nu nu nu det lät nästan lite hotfullt när jag ja. bara tittade på med ögonen så dead låset funkar inte. Nej. Så sen när jag gick ut och han fortfarande stod där och väntade där så sa typ log jag då där vad du vet då det går inte att låsa. Nej, vad heter det du vet om att han berättade den här historien så han berättar den här historien så och så stod snubben och tvättade kuken i handfatet. Han kommer ju tro att jag pissar i handfatet. Ja, ja. Ja, eh, falska selfies har vi skrivit upp. Eh, mm. det har vi har väl pratat en hel del om redan, eller? Ja. Ja. Selfies som är missvisande. Ja. Ibland är de missvisande. Tom Wlodde that's not approve. Nej, men jag, jag, jag har lärt mig att så här, syna dem där nu. Mm. Eh, och Ja, jag vet inte. Det, det, det är ett minfält att prata om det här. Mm. För att jag vill inte kritisera andras utseende. Nej. Och jag vill, skumma, inte, kritisera, jag vill ja. inte kritisera andras kroppar. Nej, och vi... När vi tar selfies och postar på sociala medier... Jag, jag, jag, oftast tar man inte bara en bild. Det blir ju fler. Men det, det, ah, det, det är det som vi pratar om. Selfiesamhället vi pratar om nu. För de flesta selfies som jag har lagt upp på Instagram... Så är det typ en av åtta bilder mm. som jag tog den, den, den dagen Och du är eller den gången. du är extremt nöjd med just den bilden du postar också? Ja, utom, utom om det är en seriös bild. Mm. Om, det, om det är en bild som jag tar för att jag behöver någonting. Det är i första hand vill lägga upp en text. Mm. Om, det, om det är i första hand en text jag vill lägga upp. Då, då skiter jag i bilden. Mm. Då, då tar jag bara en bild och sen lägger jag upp den med texten. Mm. Men om det är som så att jag vill lägga upp en selfie, mm. då, då tar jag ju typ åtta bilder och sen mm. väljer jag en av dem. Mm. Uh, och det känns skitfånigt mm. och det känns typ pinsamt och jag känner det. Men jag antar att alla gör det. Ja. Um, så ibland bryr man sig, ibland bryr man sig inte. Mm. Men de som så här, väldigt uppenbart döljer saker. Som det finns, och det är så sorgligt för att det finns så många som uppenbart döljer sin kropp. Mm. Som absolut inte måste göra det Och jag tycker inte, även om man känner att man måste det Så kanske det är klokt att inte göra det Om man verkligen Jag, jag vill ju typ inte träffa någon I person Utan att den personen har sett dåliga bilder av mig mm. Och typ nu som, När vi sitter så här mm. det, det är ingenting vi kan göra nu alltså, vi, vi kan ju vi kan inte så här, se snygga ut Säger jag och sitter och, fix, och, sitter och fixar Till ja, men Det här är ju ärligt så här, ja. så här ser vi ut ja, Vi kan ju åt saker Jag var ju jättenojig innan inspelningen, För att jag kände att jag får inte bukt Med mitt hår idag Men ja. till slut så sket jag i det ja. Och titta hur det ser ut ja. Så det är ju fan rätt då. ändå ja. Och du typ så här bytte t-shirt Ja men det gjorde jag det var ja. för att Den t-shirt jag hade på mig igår Den, den luktar ju Okej, okay. ja. jag hade på mig den här igår Och den här t-shirten igår för jag hade ju duschat <fraff> Ja, Okej, okay. men Tommy, bara för att du duschar så är kläderna fortfarande äckliga men jag hade ju haft Eller de... duschar du med kläderna? Nej, jag hade ju haft dem typ en dag ja. Uh, ja. Men på tal om det, mm. typ mitt hår, Ludde mm. Vet du vad jag har i mitt hår? Nej Jag har börjat haft någonting i mitt hår Du har hund Ja, det gör det mm. uh, Balsam Nej, vad det då? jag har fått tips Ja. Uh, att man ska ha Glidmedel i håret Jag har glidmedel i min hår Vem är det som har varit så general jag, jag, jag vill skaka hand med den här personen Som har lurat dig på det här sättet Vem är det? det är ju... Som har lurat mig? Det är två stycken som oberoende har sagt det En som heter Veronica Och så Sara som du vet om där Jaha. De, de har sagt det med ett glidmedel i håret Nej det var inte alls Sara Caroline var det ja. Veronica och Karolin heter de som tipsade mig om att om jag tycker att mitt hår är för fluffigt Så finns det någonting i glidmedel som gör det väldigt mjukt Men att det ändå ligger ner Och visst är mitt hår ganska mjukt Har är glidmedel i håret? Efter ja. du duschad? Ja Det är den första hårvårdsprodukten jag någonsin har i mitt ja. hår Random mutta, snedstek tutte Ja men det har vi väl nämnt i podcasten. Mm, min nyårsmutta. Som jag fick säga. Och din festivalmutta. Ja, precis. Har, har, har du sett någon mer random mutta? Nej. Random kuk pratar vem nyss? Ja. Ja. Mm, ja. Nej, det... Jag vet inte. Det, jag gillar det. Ja. <laughs> precis. ja precis ehm, Sen har jag skrivit upp Abels churar Och det här... Min, min festmöss systerns systers man är bonde och han berättade någonting intressant för mig det här om just avelstjurar. Okay. Nu minns inte jag exakt, hur, hur, hur, exakt precis hur det var men jag minns att jag var väldigt fascinerad över när jag fick, berä, fick veta hur livet för en avelstjur. Får de ligga eller blir de avrunkade? Nej, de får ju betäcka okay. de, Alltså, Det verkar rätt chill att vara avelstjur. För din enda uppgift är liksom sätta på kor så att de blir gravida. För jag skulle inte tycka att det var chill i längden. Ja, men jämfört med andra tjurar som står och äter för att bli liksom stora och sen ska de bli slaktade. Men slaktar man tjurar? Ja. Gör man? Äta köttet. Gör man, gör man det? Kor har det för mjölk, det är ju tjurarna som blir köttet liksom. Är du säker på det? Nej, du kanske slaktar en ko också. För jag tror det är ju nötkött som nötkött, men... För jag vet att grisar... Belgien blod du vet, men de jättestora... Det är tjurar, det är sånt uh, som man slaktar. Ja, uh, för jag vet att kultingar, de, de avlivas ju. Alltså pojkekultingarna. Mm -hmm. de, de avlivas ju. Mm -hmm. När de är små, när de föds liksom. Så, mm -hmm. ja, flicka, där, pojke. Uh, men i alla fall... Men jag, jag vet att det var så mycket mer... Som jag fann intressant med det här. Hur, hur liksom att man som arbetsdjur och så liksom får man hoppa in i vagnen och åka iväg och så knulla sen kommer man hem och chillar och... Jag, jag, jag minns inte det, det, det, det, ibland så behöver man egentligen kanske skriva upp mer ja. <laughs> okay. bajs, äckligt att torka även på sig själv ja, jag hatar att torka bajs okej, okay, då är du och min fest med eh, två päron i en korg <laughs> Jag hatar att bajsa Två pär och din Du vet vad jag är ute efter uh. Peace like, vad fan är jag ute efter du, Peace and a pod Ja, det uh. är ni, det är uh. en. Två pär och din korg heter det på svenska Två ärtor i en, i en skida uh. ja två pär, och, två pär och din korg På svenska <laughs> Peace uh, uh, uh, För jag tror att jag skriver upp det här För att hon När hon berättar att hon tycker att Liksom jag Äckligt med bajs, ja. men att hon liksom tycker att det är jobbigt att torka sig själv eftersom man har bajsat ja, Jag har liksom jag aldrig ens reflekterat över det Jag tycker det är skitjobbigt, jag tycker det är äckligt att bajsa kan... Jag blir så glad nu när jag har så här när jag håller en hård så här, LCHF Inte LCHF, men när jag håller liksom att jag inte äter så mycket kohlydrater och jag inte äter så mycket ja. Att mitt bajs är inte kladdigt nu, mm. så att det blir liksom inte så mycket att torka mm. Men det, jag antar att Lollo inte har så jättemycket hår i röven inte så mycket som jag har. Alltså, jag har. Nej, inte lika mycket som du. Jag... Men det, det... det är jättejobbigt för mig som har hår i röven, att, alltså, Jag måste ju duscha efter att jag har bajsat. Det går ju inte. Ja. Så det... jag, jag hatar att bajsa. Jag hatar att bajsa. Ja. Om jag skulle ha en superkraft så skulle du vara att slippa bajsa. Nej, din superkraft är att du ska kunna se de ögonlocken när du blundar. Har mm. du glömt det? Ja. Nej, det är ja. skitbra. Uh, Ludde, kan inte ha smink? Har jag skrivit upp här. Kan och, du inte? Nej, och, nej jo. Det är det jag ville lyfta med dig nu För, återigen Så Det här kommer då från, från min älskade fest, Hon vi, vi satt och diskuterade det här liksom, För vissa, vissa killar Sminkar sig, vi har en gemensam vän Som liksom, alltid har Kajal och så uh, Hur gammal är han? Uh, ja, det är typ som mig Men i alla fall Jag uh, Louise säger att jag, jag kan inte ha smink Nej det kan du inte du ser för gammal ut. Alltså, det borde inte han heller ha om han är 38. Vad han passar i det. Men alltså, på riktigt. Du, du är helt ärlig nu. Om det är så här, men du, du ska inte ha smink. Du, du skulle du bara se löjlig ut. Du ska inte ha kajal. Nähä. Nej. Vad ska jag ha då? Mm, man kan ju sminka som man sminkar sig filmstjärnor. Så är någon foundation och lite pudor. Men alltså, ska man sminka så ska man sminka sig så att det verkligen syns. Att man är sminkad? Ja. Aha. Nej. Okej. Okay. Ja, du... du... Du, du, så är det bara. Skulle vi, först skulle vi säga här skulle inte vi sminka varandra? Om jag sminkar dig så sminker du mig. Nej, alltså jag tycker det är så jävla jobbigt. Det, det är ett av mina värsta. När de pillar i ansiktet. Ja men nej, jag det, också. Det, det är ögonen, ögonen. Jag klarar inte av det, jag klarar inte av det. Med den jävla penna, så skit vass jävla penna och så bara. Jag är så ett finger, det är stort. Ja. Det är den där pennan. Det är det där litet och så liksom att dra. Jag kan tycka att det är till och med jobbigt att titta på när Louise sminkar sig när hon håller på där. Ja. För jag tänker bara, nu kommer hon slinta och så bara... Metall. Ja. Kan jag komma ner i ditt öga? Om jag, om, jag, om jag pillar på din ögonfrans med den här? Nej, men det kan du ju inte göra. Nej, för jag har ju fan skadad hornhinna också. Men det är inte ens roligt. <coughs> det är ju inte... Så, ja, det var den sista, sista punkten vi hade uppskrivit. På, på ögonbryn, om jag tar den här sidan då. Här uppe. Kan jag gjorde jag illa med här. mitt fingrar. Här, här. Ja, på, här är det. på ögonbryn är jag. Det Och så jag... ögonfransen. Nej. du är skitlånga ögonfransar. Jag vet, jag, inte ens, jag vet. Komma, jag kommer inte komma i närheten. Det, det får jag höra jätteofta. <laughs> Vad heter det? Att, att jag har fina ögonfransar de skulle säkert vara att jag vara jättefin om man sminkar. Jag fick höra att när jag blundar mm. så blir jag väldigt vacker. <laughs> Vänta, nej nej, Tommy, det var inte så hon sa. Hon nej. sa så här när jag blundar, då blir jag vacker. <laughs> nej, för att jag jag har också ganska långa ögonfransar. Ja. Ja. Det där var sista punkten vi hade uppskrivit i vårat dokument om. Och nu har vi alltså testat på det här med speedpodding Och jag måste säga att det gick vi faktiskt över förväntan ja. det, blev, det blev bra content där helt enkelt ja. Precis som det har varit nu i hundra avsnitt Bra content ja, ja, ja. Alla, alla utom kanske ett avsnitt ja. Jag vet inte hur bra The Room-avsnitt det blev Just det Jag vet det, jag vet inte vad folk ska göra med den Nu ligger ju inte The Room på Youtube längre heller Vet att jag är så kissnödig Så jag typ svettas Gå och kissa då Okej. Okay. Åh <gång> <coughs> oh, gud mitt hår <sharp> Tommy mm? Så här är det Den 27 augusti i År Mm, ja. Du vad som händer då? Mm, då gifter du dig. Då ska jag gifta mig. Hur ska jag vara klädd då? kul att du frågar, Tommy. Okej. Okay. För jag tänkte så här. Jag undrar så här, Tommy Håkansson. Mm. Vill du vara min bestman på mitt bröllop, Tommy? Ja. För jag vet inte vad man ska göra då. Ska jag tal? <skratt> Jaha. Ska jag det? Ja, har du svarat ja eller nej? Ja. Vill ja. du det? Ja. Mm. <laughs> Flier du till mig nu? Nej. Ja. Mm. Okej. Okay. Ja. Det här var jättejobbigt för jag har ju suttit och tänkt på, jag, jag bestämde att jag skulle fråga dig i podcasten och jag har suttit och tänkt på det här. Typ. Hela podden? Ja, ja. Okej. Okay. Jag hade tänkt fråga dig tidigare i podcasten men nu liksom börjar det sig slutet. Ja. Så det var jättejobbigt för mig. Så, okay. så du, du, du, du ställer upp. ja. ja. ja. Kommer du så här googla nu, best man, vad det innebär? Ja, men vad, vad heter det på, heter man Chalk på svenska eller något? Jag tror det. Ja, det får jag googla uh, det, det jag spontant vet Vad ditt gig innebär Det, ja. det jag vet ska jag, ska, jag droppa, ska jag säga det, vad jag vet ja. Och bäst med? Du, kommer, du ska i alla fall ha exakt likadana kläder som jag har Ska jag? Ja, du ska ju stå fram med mig och Louise Vägs fram i kyrkan Coolt Tänk om du råkar ta fel och sig med mig istället ja? <laughs> Jättekonstig <laughs> ställning <laughs> <laughs> så, så du kommer ha röda converse Svarta dickies, vit skjorta och väst Jaha Ja Ja, ah? Och du, har du de kläderna redan? Nej. Då får vi ju köpa på samma ställe. Ja, det är klart vi gör. Kul. Mm. Uh, och givetvis så måste du hålla tal på festen sen. Ja, ah, ska det. jag slå i glaset? Ding, ding, ding, ding, ding. Ja, det är ju jättekonstigt om bästmännen inte håller tal. Ah, nej. Eller om du vill göra någon grej. Men, men sen, sen, sen är det väl lite så här, med att... Uh, Ska jag. Om det är så alltså det, det, det, det, det, det är. Absolut, alltså det är ingenting som ett måste. Eller sådär, men du vet, det brukar ju alltid vara någonting som typ kallas för svensexa som man har. Ja, det är, alltså, om jag ska fixa en svensexa mm. Antingen kommer det bli för mässigt mm. Eller så kommer det gå för långt. Mm. Det är typ de två alternativen som finns som jag fixar det. Då kör vi det på det sistnämnda tycker jag. Att det kommer gå för långt. Ja. Alltså, du kommer ju få typ en prostituerad från Polen. <laughs> få en. Ja. Jag bjuder. Som, vadå? Som jag kommer alltid ha sen <laughs> Som mitt husdjur En garderobhora <laughs> Ja okej okay. det, det är liksom så Det är att gå för långt Ja det, det är att gå för långt ja, Nej, så att, det, det är väl det Du ska stå bredvid mig Eller om du står bredvid Louise jag vet inte Du ska stå där med oss i kyrkan i alla fall okay. och, och så ska du fixa en Extra? Och har likadana kläder som mig. <laughs> Fixa en svensk sexa. Ja, jag tror att det är bästmännen som brukar styra sånt. Ah, ja, ja, men jag vet inte. Då får jag kolla vad man gör. Mm. Så får du komma med önskemål. Nej, vad fan, jag skulle inte veta ett skit. Nu ska vi kidnappa mig. Nu, nu, nu, nu säger jag åt dig vad du ska göra. Nej, så ska det inte vara. Vad kul, Tommy, att du eh, vill vara bästman på mitt bröllop. Det betyder jättemycket för mig. Och jag vet att det, Louise blir också jätteglad. Mm. Eh, det är dig jag vill ha. Vänta nu, vänta nu Stå fin framme där tillsammans med mig när jag ska gifta mig fin Finns det inte typ så här äh, tärnor? Jo Får jag ligga med dem? Är, inte det, är, är det inte så det görs? Jo ja. Eller jag, jag, Alltså jag vet inte om det är liksom så här per automatik Att bästmännen och brudtärnorna ligger med varandra Efter bröllopet Jag vet inte om det är liksom att det är en av reglerna för ett bröllop det har Jag har ingen aning om Det är en oskriven regel <laughs> Jag vet inte. Jag, jag menar brudtanna kanske inte vill det dom är. Det är liksom det blir jättekonstigt. Och du kan väl inte ta gigget enbart baserat på att du ska ligga med någon. Nej, men typ någonting ska man väl ha för att man ställer upp. <laughs> jag vet inte. låna mig få låna gardrobsorna. <laughs> Alltid. Okej, okay, jag, jag kan fråga jag snällt. Ja bra okej, okay. men nu så här, då har vi har, har jag nu har jag ju, eh, ju, frågat den här som för mig det är en big deal för mig Tommy ja ja det, är en, ja. det känns som att du kanske ger mig lite för stort förtroende okay. men vi får se ja. augusti det är långt dit, ja det är det. jag tar examen i juni ja. då kan jag börja planera ja ja eller jag, inte vet jag när det ska det. Men nu är det så här. Nu ska vi rikta oss till er kära Lyssnare Och kanske några som tittar Det är avsnitt hundra av Tommy och Luddes podcast Som ni tittar Eller lyssnar på just nu Och Tommy Håkansson Det är det allra allra Sista avsnittet av Tommy och Luddes podcast Ja på riktigt På riktigt är det så Ehm um... Jag hade ju. Ja. Ja, så är det. Vi, vi, vi, vi har kommit till eh, den punkten i, i, i vårt podcastande. Eller den, den kom vi till för ett, för ett tag sedan. När vi kände oss nöjda. Ja. Eh. Alltså grejen är där, Vi måste ju sluta någon gång. Ja. Och vi... Och vi vill ju inte sluta på typ avsnitt 136. Nej. Det känns... Så då tänker jag, kommer vi, kunna typ, om, kommer vi kunna fortsätta femte avsnitt till? Alltså ett år till? Det hade vi kunnat gjort, men vi vet inte... För om... vet... du, du är ju sambo nu. Ja, jag är sambo. Jag skriver du C-uppsats nu och sen börjar jag jobba. Och du ska gifta dig. Ja, precis. Det blir, det blir, det blir mycket som kommer i vägen i livet just nu. Ja. Ja, Så att det... men livet helt enkelt... Livet, Livet. Eh, Men vi, vi, är absolut, vi är absolut inte Vi är inte ledsna Över att vi slutar Vi, är, vi känner oss så jävligt nöjda Ja det, det känns som att typ varenda avsnitt Har varit eh, Värt Ja Och, och, och vi, vi Absolut så har vi uppskattat De få Men ändå Tillropen man har fått ibland för, för, för det, det vi sitter och pratar om varje vecka Shoutout till Kanye, yeah, Kanye. Mm. Uh, Och sådana saker Så det har varit jätte, jätteroligt att göra den här podcasten tillsammans med dig mm. Och för er som lyssnar Men som sagt, vi, vi har kommit till den punkten där vi känner att Nej, nu får det vara nog och sen, så är det, ju. Vi, alltså, kom, det kommer ju inte bli ett avsnitt varje fredag nu nej. Men det är inte helt omöjligt att vi då och då kanske slänger upp någonting nej, alltså, Det är inte helt omöjligt Nej, men alltså, Tommy podcast, så, så, så som den har varit fram till idag, existerar inte längre Nej. Och jag, jag, men jag lovar dig, det är inte så att vi ska göra en liksom sån där fjantig grej Så att vi säger, nu gör vi vårt sista avsnitt och sen typ två veckor senare så börjar man med avsnitt ett Fast man pratar på engelska istället <laughs> Det känns lite fjantigt ja, ja, ja. Äh, så Och det är det. inte så att vi kommer komma tillbaka helt som om ingenting har hänt efter, efter tre månader heller. Nej, Som vissa gör Så, är det. så att vi vill tacka jättemycket för er som har lyssnat under de här åren jag vill tacka dig, Tommy. Tack Lude. att, att du, vi har fått göra det tillsammans. Det har varit. Många gånger har det varit liksom terapi. Det har liksom ja. varit skönt att man har vetat att den här osar kvällen, så ska jag få sitta och prata med dig en stund. Och vi har ju pratat både om så här fjantiga, saker, mm. så här korkat snubbiga ja. saker. No. Men även om så här känslor, kärleksliv, faderskap mm. så här, djupa saker som har, liksom, som man inte tänker att man kommer prata om men det är ändå så här terapi att prata om det i ett så pass öppet forum på något vis Absolut, så är och liksom, det vi, vi, Och liksom få mig, vi fick ju ett, ett mejl nu som så här, pratade om att han var i ungefär samma situation som jag var i mm. Med att han typ Har lämnat ett ganska långt förhållande mm. Och ska bo själv för första gången i sitt liv Och så där. Och han känner också att han behöver hitta sig själv Och, så. Mm. och det är liksom det, det är någon sorts tröst Att folk hör en Att folk lyssnar på en Och att folk identifierar Och man känner sig mindre ensam på något vis mm. Man känner sig mindre ensam Även om det är främlingar som Avsnittet som vi spelade in bara typ 40 minuter efter att jag hade fått hjärtat krossat. Mm. Um, det jag typ sitter med gråten i halsen de första 20 minuterna. Mm. Um, responsen som jag fick efter det avsnittet hjälpte faktiskt. Mm. Du, även, om, även om hälften av kommentarerna och mejlen och, och, mailen och, och eh, PM-en och så där var från personer som jag inte kände. Så känns det liksom... Att, att de kan så här, identifiera sig med det Eller att de faktiskt Bryr sig tillräckligt mycket För att här, skicka iväg En uppmuntrande ord mm. det, det kommer ju inte laga någonting Men det har liksom hjälpt mm. Och även när det har varit så här Positiva saker i ens liv Så känns det bra Att prata om dem liksom. mm. Och det är ju lite därför som vi startar den här podden För att vi pratade ju ändå Du ringde ju och så snackar vi Typ en halvtimme då och då Ja och det var såhär skitsnack Och det, det, är liksom, det är det vi har fortsatt göra nu Bara det att nu spelar vi in Och lägger upp det på in Mångt och mycket har det varit så ja. mm. Bara att då var det har blivit mer organi organiserat Än så här impulsivt som ja. det var förut ja. Men nu är det över Mm Tom och Lunders podcast är slut Och inte bara för den här veckan Utan för alltid typ mm. ja. Tack så Hej då <laughs> you took it. <laughs> nee, man, får, man, you got to bring Don't you forget about me? me look ma